Maluzki euskara beraz uh, gure hizkuntza, gure uh, lujaren hizkuntza, egiaren hizkuntza, momentukot ez du behar duen behar duen, ez berri baina behar duen lekua mespresatua da aspaldiko bohoka da, segitu behar dugu eta uh, za gusietan izan daina uh, eskola publikoan, izan zeaskan, uh, izan giizarte uh, zibilan, behar dugu gure euskarari baina gure hizkuntzari behar dugu, behar duen lekua eman, eta hori, frances estadua di segitu behar dugu borroka uz dezaten euskararen lekua.